Втомлявся. Важко країли мозок думки, як плуг суху землю, і докучали. Щоб відпочити починав сварку, грубу, сердиту, без всякого приводу, глушив себе і других цинічними лайками, від яких гнило повітря. Радів, що помічав у собі злість, і намагався її роздути, збудити, роздратувати. Гей, ти! Один з другим! кричав тонким баб'ячим голосом, Сволодь, Драбуги! Перевішать би вас на одній гілляці, коли б така здорова знайшлася!» Сірі халати забавлялися тим криком, і сміх розходився по їх обличчях, як вогкість стінах. А Лазаря брала ще більша лють, і він підіймав ще вище голос, Робив рухи, так, наче тягнув когось за ноги, аби прискорити смерть. Йому хотілось тоді різати, вішать, колоти не тільки тих, що гидко сміяли з нього, а й других, що були десь там поза мурами. Хіба велика штука скрутив горобцеві головку, і амінь. А разом з тим, немов комар коло вуха, бриніла настирлива думка Як. Воно буде. Заспокоївшись, трохи знов приймався за роботу. Носив воду і дрова, замітав двір, так, наче нічого не сталося. Очі дивилися в себе. Губи під стриженим вусом стулені щільно, і те, про що він знав, було в ньому скрите. На ходу часом він діловито щось собі мимрив, загинав пальці і рахував. Один, двадцять за двох півсотні, за десять буде триста без п'ятидесяти, та ще одежа. Щось шелестіло в уяві, щось так принадно дзвеніло, що раптом щазала тюрма і сірий халат, зникав перед очей повішений кіт і затихало передсмертне хрипіння. Згадував тільки розмову. Справися, братіць. Будьте спокійні. І круглу без вусу мордену пику, немов не таку вже противну. Життя Лазареве круто змінилося ще з тої ночі, як його потай от всіх забрали з тюрми і посадили в вагон. Замість халата була на нім жовта сорочка, картуз і високі халяви. Якось так чудно було бачити ноги в чоботях, а не в котах, такою легкою і. Чужою, здавалась, сорочка, що Лазар не радів зміні. Але жандар, що сидів проти нього, розмовляв просто і так прихильно, що Лазар почав звикати. Забув, що він арештант. Ну що ж, він справді хурман або який двірник з багатого дому, що сів собі вільно в вагон і веде приємну розмову з цим важким жандармом у синім мундирі й при шастці. Ну да, положим. Ніхто не впізнає. Жандар дедалі ставав говіркішим, усе щирішим, оповів перше, що тепер їм на службі трудно, а далі звів мову на тих, через кого стало трудно. Лазар притакував. Коли жандар приніс пляшку горілки, і вони випили вдвох, обидва стали кричати і проклинати, стискали один одному руки і щось обіцяли. В голові злегка шуміло, було так тепло і так приємно, того, що сей важливий жандар у мундирі й при шасті стискає руку і говорить, як з рівним. Вони їхали ніч, цілий день, і приїхали знову ночі. Після довгих переїздів на звозчику Лазар опинився в тюрмі. Тут, незважаючи на пізню пору, його прийняв Смотритель. З того, як оглядали його, Ззирались та щось, шептались. Лазар виводив, що він не проста особа.